Egon eguerdi ongabon Zue entzulei ongiet horri Mugei Merak podkaztera badakiz dute Bideohokoen podkazta eta gainera Ba Daierza eta bihorken mintza praktika Ni brutal nauzue bartzen nolatik Eta ba, kasunetan irundik e, Daier dugu, kaixo daierz? Kaixo brutal Zermu ez egonda Gaur bazk, bazkari familiarri zenduzu Egon dira horrelako puya politikoak eta bar Edo zure familias da horrelakoa <risa> <risa> ba es ez, orria esan Ez da uh. ono ez daukagu kuñaturik, ez daukagu toki <risa> familia raro badara. Osanaso no, no. Ba bueno, ni kontatuko dizut, ba oporretan hasi naiztela ostiraletik, pera, ba, ba. osondo, osondo. Zan video joku batero zitut, ora ez Cyberpunk 2077. Uh -huh. Beraz, orduak sartzeko bideojoku bat hasta honetan. Ea, bueno, uh -huh. baina, bueno, está aquí te, bueno, está aquí e, platformetan eta hori pizkat trebatuaz diren, baina ba bueno, Netflixen badago gainera, ba, e, bat estreñatu dutela dura duela gutxi, Cyberpunk e, 2077 Steam bereekin. Eta uh -huh. ba bueno, pa por la copa, va que ustedes Cyberpunk 2077 enpresak dominatutako etorkizun bat, non bizitzak ez du baliorik eta denak kinkiak dira, eta gainera, ba, E, arazorik iztaten baduzu ba zure soluzti bakarre izango da ba, e, zure korputza hobetzea eta horrekin ba bes, kinki gogorra bot, gogorrago bat izatea ezta <laughs> oso bai, bai beti positibotasuna hortikan <laughs> eta ordenagailurako da erosiozun edo bai bai, bai ordenagailurako jo, joko izan zuen bueno ateraz duela, uste dut ja bi urte ateraz dela gutxi gorabera bera, gaizkiz banago, eta bueno honek kristomobida e, gontzian jokua ateraztenean, zeren, ba, bueno, jokua ez egon bukatuta, eta eta, bueno, ba horrela aterazuten, eta ez zioten jendeari bateresan ordun esan orduan jokua faiopio batekin aterazten, Playstation eta Xboxen ez duen nondi biltzen, bueno, egon zain kristanako mobida gaur egun e, noski, ba, joku obeagoa bat obe obeago bat da E, gehiena ba, konpundua dago, baina da horlako lako ba, rol barra mundu ireki joku bat. Non ba hori ba, ba, aukeratuko ze perfilla nahi duzun, eta perfilla hori hartuta, ba, ba depende, enpresa o korporazioekin joaten bazara, edo kinkikin joaten bazara, edo, ba, nola baiteko, ba, esango dugu, independentistekin joaten bazara, ez da? Ez dago ah, independentismo theory, pero claro, eh, Kinkiak eta korporazioko jendea ba, hirian bizitzen dira eta Kinkiak bizitzen dira kanpoan, orduan horregatik esan dut independentak. Baia bueno, <laughs> bueno. Eh bar, ba, bueno, mix, ditu, baina ba, bueno, ni bere garaian pizkat probatu nun ta gustatu zitzaien eta eta bueno, bateztere orduak sartzeko eta justo orain, ba eh, Eskintzagareiak ditugula, bideohokuen plataformetan eta bar, ba, ba, bueno, animatu nez. Kontatuko ditut, haber, datorren saiotan nora noan, eta, Usa. eta ber, ez ze, zein ere jokoari buruzko bada, badaukadan iditzia eta bar. Hau esan uhum. da, ba, bueno, saio berria, beste bi jokukin gatoz, eta kasunetan guztu gaurrazen zara bat T2 Arena edo T3 Arena, Eus? 3, 3, arena, bai bai e, berriz ere, ba, pixkan nere e, e, nere ba, komoditate zonaletik edo <laughs> nere konfort zonati pixka eta aterako nahiz eta utzeko ditut rol eta idel jokuak eta, ba, bueno, denbora denbora aldian, e, aukera man nion shooter bateri eta nahiko esperientzia positiboa izan zen eta a, pentsatu dut, bueno, apuruen ba, berriz ere probatzea, e, joku hau agertu zitzaidan gomendien artean, e, bueno, azken aldean, ba, gote naiz behiratzen e, kaleratzekotan dauden jokuak, eta hau jo, joku hau kaleratu zenean, ba, ja, bueno, aurre registroa dago emananeukan, orduan, mm -hmm. bueno, agertu zitzaidan deskargatzeko. orain, bueno, aste batzuk pasa dira, be, Ba, pixeat ganora ez probatu den arte, baina, bueno, ba, nahiko eh, esperientzia interesgarra izan da momentuz. Hau, komentatu behar nezun, zeren, ba, bueno, ba, ni eh, aurreregistro hauekin, ba, berria naiz. <laughs> Eta, ba, justo eh, aste honetan izan dut, eh, ba, joku bat deskargatzeko aukera, ba, bere momentuan aurreregistroa egin nuena, baina ez dut ulertzen, zeren, jokua berez, ba, ni aurreregistroa egin nuenean, Kampuan zegoen, eta berez bukatutaz zegoen, baina ni orain arte ezin izan du jolastu. Hau badakizu nola biltzen den, edo ez yes. da, ez da. Ez yes, da, yes, ez da. Osean, ni normalan ikusten ditudanak bajartzen du e, orain dik ez da gola kalean, eta e, e, izen eman dezakizu e, kaleratua kaleratzen den lehen momentuan abixatzenko eta orduan ja deskargatzeko. Bai. Baina eh, ez, ez, ez dakit oo hori, betak rengo balituz, osea ya ja kalea anda on jokuatekin hori bertatzea, ba ez dakit igual herrialdeka egiten duten, estan hmm, leke. Perdón, estan leke ba, bai. Por e... galeto Barneson Clausture Casuana Davies, ba hori betak edo dira, ezta? Jokuaren ez integran ez dago bukatuta edo agian ez dago kaleratuta eta ba, ba, ba bueno, jolasteko aukera izan du, ez dagozu pizkat Ez dakit, nire kasuan, bale, arra hori zan zan, zeren, zailatu nintzen gizten e, gaizik izan nago e... e, Rainbow Six bideo jokuaren e, ba, telefonotako moldaketa, eta ba, ni gameplayak ikusi ditut, beraz, ba, suposatut jokuak kanpoan dagola, baina, ba, bueno, esan bezala, aurre registroin bertzen. E, hau ez da, deskargatu balizan duan jokoa baina, ba, bueno, ba, urrelako, <laughs> ba, lako, ba e, ugari aurkitzen ditut, azken aldian. Eta az nuen ulertzen oso ondo sistemau? Bueno, ondo hau jakitea bintzat, bat zure. Hombre, batzutan bai, eh, kasu honetan ez da ez da betabat izan, baizik eta oza, kale jokua ya ja, guztiz prestatu egon arte, hmm. eh, ez dizitu aukera ematen deskargatzeko, eta jarte ematen dizu aukera baur aurrere, aurre izan emateko eta kalean dagonean eh, abisatzen zaitu. Hmm. Baigertatu zait jokuren bat beta moduan prabatzea, baina ez kaso honetan, hau suposatzen daia bukatutako produktua dela. Osodo, ondo, oso ondo. No. Ba, bueno, badak igupizkat gehiago, zamezela gaur, eh, daier, T3 arena bideojokuarekin azten da, horla konola aiteko ba bideojoku kompetitibo bat. Eta ba nere kasuan e, komentatu comentatu no mezela TrickLab videojokoa ekarriko dut. E, komentatu nuen bezala, ba azkenen da ba, pixkat Diablo eta orrelako videojuen e, ba bueno, no laite bat. E, bere zera, bere atmosfera oso ba kasu honetan Dark Souls serie Dark Souls videojukura eh goratzen nausteren ba orrelateko e, e, atmosfera Comienzarte han depresiboago bat eskintzen dugu ta hor, baina bueno, eh aurreratuko dut, gustatu zai dela bastante joko hau, e, eta ba bueno, hm mm, comentatuko estuet, baina nahiko naiko gustatu zaidie bideo hau. Bueno, hau esan da ba e, zure bideo jokoak, zure bideo hasiko gara. Sumetan, ja bestela, C3 Arena you not happens to you it's up to you the life that you choose the life that you choose it's up to you yeah. where you are transform and no stand for you to be pulled is the only thing left to do is transform orain txerte nintzen fijatu e, bidaltzen duen mezu hori e, it's up you the life that you choose o sea, zure arabera dago aukeratzen duzun bizitza mota gustatu zaito ondo orain txerte bueno ba, aurreko denbora aldian ba, bueno, gure bi entzule fidelentzat ba, zute tupauzute ba, ere Eh, ba, nola haiteko sarrera egin nuela eh, shooter estiloko jokuen artean. Eta, bueno, eh, aurroko denbora aldian, eh, mekaren nahi zeneko bai. joku horrekin izan zen, pixkar ba, robot, motako pertsona iak, eta, bueno... Horrek Or, nire etzaba zuen alder di pozitioa eta zen, ba, horiz. Ez, ez nuela ba, askotan gertatzen zidena den mota aguetako jokuekin, ba, oso realistak direnean, ba, nolo gaiteko e, barne gatazka bat daukadala, borde e, borrokan daude e, pertsona pertsonen horka eta badiru di ba, hori, nolaz baitz hiltzen e, duzula pertsona bat ez, edo hori dela hmm. elburua eta, bai. bueno. Bai, eta... Joko hauek normalen ba, ba, ba, ufemismoak erabiltzen dituzte ez, eliminatua eta horrelakoak baina, bai, bai, normalen zaten dira. Ba, hiltako <laughs> ba, bueno, ez dira pertsonak baina, bueno, bai, e, ulertzen dugu esan eduzuna, bai. Bai, bai. Hori ba, or, or, gertatzen zaipitzka bai, inkontzienteketak horrek, bai, nolaz bait e atzera botatzen dit e, estilonetako jokuetan, gainera, ba, bueno, aurreko gana urreratu nuen bezala, ba, oso txarnei zela joku bota guetan. Baina, bueno, hori... hori aparte. Horilea ez dakigu den gauza zer, zer den lehenago ez? Arrautza edo <risa> jarra, osea, ez aizkit gustatzen usotxe arra nahi zelako, edo usotxe arra nahi ez aiz dalako gustatzen. Bueno, hau komentatu Pero, dugu, gainera, e, beste saiotan ez, nola, ba, ba, bideojokoa guetarako ba, koordinazio bat izan bardela ez, koordinazio e, bat izan bardela ez, ez dak, nire kasuan adibes, nire neskago legunekin ba, bideojokutara, jolaztera jarri duanean, e, ba, bueno, ze, zeituan noartzen dut, nola, e, ba, bueno, ba, ez dago e, ez dago noituta, ba, bizkat, ba, arratoia mugitzera eskuatekin, beste eskin mugitzera eta, bar, eta, bueno, kasu netan, telefono batean ez da berdin berdina, baina azkenean, ba, bueno, antzekoa da, zeren, ba, normalean batekin apuntatzen duzu eta beste behatzarekin ba, mugitzen zara eta nola baitako, koordinazio bat behar duzu, ba, hori egiteko, eta, ba, jendea, ba, horrelako ba, bideokutara jolastu dela eta nola baitz Eh, ba bueno, eh, entrenatu duela hori. Eta badago jenea, ba ez duela ez pentsatzen dut ez duelako jolastu, bazkenean, azkenean ba, ba ez, ez, ez ba, ba, zaio zai ainongi ematen, ez? Eta suposatut, baz zure kasuan, hori ba, izan daitekela, gainera, ez delako komentatu beste ez eta zure ba, estilo kutxunena edo. Ba baitek, baitek, sta eh? kit, se eh, se izandaiteken beres. Arrazaia, baina bai, e, eta e, pentsatzen pixkat, ba, mekarren horretan, hasin e, e, ikutsi dut e, jokuaren mekanika, eta ez dakitere mugikorrean igual zaia goa delako, balde batetik, e, ba, pertsonaiaren mugimendoa kontrolatutu, bestetik e, armaren mira edo eta gero gainera, ba, tirokatu, Hmm. Ba, joku honetan ere, ba nola ezbait dizute eta e, zure objektiboa da aurkitzen duzunaren apuntatzen duzunaren jar chai bat automatikoki tirokatzen du zure pertsonaiek. Mhm. Mm dut izango dela, hori ba, mugikorrak duen desavantaja horregatik. Bye. Bai, bai, gainera e, gaizki ez banago eh beren momentuan e, kal, joan den, bueno, cuando en probatu nunenean, eh orrelako ba bat zuela. Eh zuka puntatzen baduzu ba ez esten su zu, zuela bakarriketan baizik eta eh bat zegon eh ba, bueno, bat aurkitzen bazenun, orrea eh bideratzen bazenun, eh apuntatzen zuen. Beraz, ba, bueno, ez uh -huh. da berdin-berdina, baina, bueno, nola behite, ez duk esaten duzun mesela, ba, errezteko, ez, eh, limitazio hori. Uh -huh. Bai, ba, bueno, joku honetan, eh, ba, hori, ba, pixka eta saltzeko eh, nola funtzionatzen duen, edo, ba, zuz, zara jokura, eta, ba, hori, e... Eh, Asi eran, ba, bizpairu borroka dituzu direla jokuaren tutorial edo bezala funtzionatzen dutenak, eh, pertsonai bat ematen dizute, hasieran eran, bueno, asirakoa edo, eh, no da, ba, bizka, default eh, bezala ematen dizute, hasi o sea, eratik ematen dizuten pertsonaia, mm -hmm. dela rokeran zeko bat eh, pistola batekin, Eta, eta horrekin bada egiten dituzu lehenko borrokak, eta nere arazoa joko hauekin da, klaro, lehen lehenko proba haiek, e, e, boteen aurka ahiten dituzun ez, e, igotzen zaite goa esaten dut, ostras, nez? Ez erronen txarra joko hauetan, bai. baina gara orkitzun dut berundako jokalari bat, eta ematen dirate paliza bat, gese, <risa> <risa> ja, bapatean erortzen zaite Ankatar, <laughs> anketar amaño uno. Bueno, bueno. Da, ez dago no labiteko eh edo costatosite erdibide bat aurkitzea, Edo akitzen ditu partia no naiz el puto amo, ditut denak. Bai. Eta bestetan, ba, costatutzu zaita eskos gehiu ta botean jipoitzen e, hautete. Or Duelagoa gutxi jorastu partida bat, hor ja pixkaldasaiago hartu dut, e, ez naizle ez dut irabazi, baina bueno, behintzat e, da e, zain horrelako ba, denak denen aurka, ez eta mm -hmm. irabazten du amago e, aurkariltzen ditunak, bai. eta bueno, behintzat amar aurkariltu dut, behintzat pixkaldasaiago ditu nahiz, osea, ne, ez naiz azkena izan, <laughs> <laughs> baina bueno, Baina bai, koestatzen zait, e, erdibide hori arrukitzea. gainera da joko bat, bai, igual ez dula horren beste e, motivatzen jendea, ez du horren beste ba, komunikazioa edo sustatzen. Bai. Eta et, hor duan, klaro, gutxita handokazu komunikazioa, eta aldean tokatzen zaitzun beste hor orduan, La pichata antartikoa ta orduan eh pertsonaimodtas berdinak daude, bakoetsa dalka bere rola batzuk igual dira pishat. Ba, eh distantziatik e, eraso bestea ba piskat hurbileragoko armak dituzte ta orduan claro. Eh horrela ba eh gabe beste pertsonekin ba piskat zailtsendu asunta. Claro, au ezduko comenta tu, baina claro. Eh T3 Eh, bueno, esan dugu videojoku competitiboa bat dela, baina, mm -hmm. eh, bueno, taldeka jolasten den videojoku competitiboa bat, eh, zuk ez dakit jolastu zuzun, baina, eh, nik ikustan ez den ara arabera, eh, esan dezakegu, Overwatch videojokura, o, videojokuaren nola diteko klon bat, izan daitekela. Ez es que es dakit ez jokun jokumota ditun eh, Overwatchek egin, baina, bueno, baina jokun mota ezberdina ditu eh, momentuz, nik hiru ezberdin desblokeatu ditut eta bueno, batean bat aldeikak jolazten duzu eta aurkariaren aurkaria hogei aldiz eh, o sea, edozein, eh, beste taldeko edozein Bye. etxai hogei aldiz edozein, eh, eh, hiltzen bauzu baira bestan duzure taldeak, gero badago beste bat dela ba, e, ere taldeka eta aurkariaren kristala edo badago ba, nolaiteko kristal bat zuntxitu beharra, eta ba, horrekin erabazten duzu, ose, e, ez du horren beste inportazen bat aurkari hiltzen dituzun, eta gero badago bat dela bataia kanpal e, denak denen aurka hori aipatzen uen alen. Bai, bai. Hor ez dago, talderik hor dira sei aurkari eta denak denen aurka, eta aurkari gehien hiltzen ditunak, amagoztera iristen den lehenak garaitzen du. Uste dut, ba, badaute beste batzuk, baina, oraindik dik, nagon e, maian, ez ditut orain dik Uste dut, komentatu dituztun jolazmodoiek e, overwatchen daudela, nik ez nahi zer, esan barruz, eh? oso trebatua overwatchen, ez dut, hain behazte jolaztu, Baina, e, ba, bueno, adibidez, ba, ba kristal apurtze hori ba, adibidez ba dago Berguatzen, ordun ba bueno. grafikoki ba, bueno, nahiko antzeko iruditzen zait, eh eta barez, ba, egia da, ba bueno, horlako bideojoko pila bat atera direla eta honekin agian ez baduzute erlazionatzen, ba segurazki ba adibidez Mekarenarekin, ba ba segurazki erlazionatuko dutute horlako bideojokoak. Bai, bueno, o sea, nik ikusuan desbredintasunan diena mekaaren arekin, da esanbezela asieran ba, pertsonei bat e, dezbloke, bueno, zuzenean ematen dizuta hasieratik ez, mm -hmm. eta gero jongo zara ba, kutsak e, dezblokeatzen, e, puntuak irabazi ala, eta horrekin ba, jongo zara beste pertsonei batzuk lortzen, Eta gero ba, pertsonaiak alde batetik ba, indarrez edo maiaz igoko dituzu, eta bestetik ba, e, borroketako puntuak lortuta ba, beraien ba, ohorea edo e, borrokalari maia igoko duzu. Osa dira bi, bi maia ez berdin ez, ez, ez da zer lortuak. Eta orduan horrela ba, jungozara ba, pixkat e, zure batek e, baliagetuko dizu hobetzea e, zure pertsonaia eta besteak ba, borroka motak edo, bueno, e, pertsona horren maia e, handiagoa izatea edo hori, hori, or, bi gauza horiek izango dituzu. Mm -hmm. Eta esan, esan bezala, ba, e, mekaren erekin ikusuan ezberintasuna handiena da pertsonai bakoitzak ja esarria duela bere burroka mota bai. eta bere arma, hor ez da mekarenan bezala zuhuten zarela probatzen ba, arma mota ezberdinak eta jartzen dugu zure e, robotari ba, ere oh, bueno, gora, e, ezakit gauratuko zareten baina mekarenan ba, puntu ezberdinak zenituen ba, esku bakoitzean E, arma bat jartzeko eta arma mota ezberdina ba, pisutsua pisutsuagoa baldin bat zen, edo e, ba, azkarra goa, edo tiroketa gilo egitekoa ba, e, puntu batzuk unkastatzen zituen, hori jartzerakoan, ez igual e, 6 puntuko arma bat zenuen, eta zure e, robotorrek ba, lau arte zeu koen bakarrik, orduan e, egokitu behar zen ba bere motari, eh, baina kasu honetan, ez kasu honetan, eh, tizruiaren honetan, ja ezaharria dauka zure pertsona mm. Bere borroko mota, eta orduan, eh, hor duan, horrez dauk, dauka estrategian dirik, edo, eh, zentzu horretan, edo zuk aldatu dezakezuna, baizik eta, bueno, probatu pertsona ezberdinak, eta ikursi zein egokitzen den, hobeto zure e, estilora, edo, zure, bai, ba, bai, oh, jolastu ne duzu modura. Bai, biskate ba, model hori, ez? Eh, <tuskajan> basamestela ba, bueno, Overwatch badauka, eh, Valorantek ba ere badauka eta eta hanbait eta einbatetan bat etain baita, jokuk badautkate, ba hori, ez? Azkenean ba, bakoitzak bere e, alde indartuak ditu, bere aulesteiak eta ba, bueno, zu, zure kabuz ba zuri darrogizua aurkitzea, zein, zein esan, bezala, baste moldatzen den, ez? Eh, zure jolas modura edo. Horrez da. Gero, bueno, behin aukeratuta ze, ze bideetik jarretuko zuen, edo, bueno, jarretu dezakezu aldatzen, e, gustaren arabera, igual badago jendea barukiko ditu, aurkrituko ditula bizpairu pertsonei guztaren zezkionetan, eta fungo dara bat zitibester aldatzen. Uh -huh. Zer, bueno, ze, bai aldatzen da dade, xente, e, pertsonei mota, e, adibidez badago bat, e, Eztak, itin gelezez jabal uste dut dela, baina gero ba, ga gazteleraz jabali bezala jarri dute, osean, <laughs> egin dute horrela oso... Ose, e, izen e, barketu letra le bakarra erantxi diote, baina, o sea, baina horrek aldetu du guztiz piskati ideja ez. <laughs> Bai, gainera, orrlako jokutan suposatzen dut ere bai, ba, bueno, normala, adibidez, ba, egoten da orrlako e, ba, bueno, e, rol ezberdinak ez? Egoten da tankea, no labait, egoten da eh, ba, sta kit e, ba, urrunekoa, gertukoa eta da askotan, e, adibidez, medikua. Eta ez da ki honetan mm -hmm. mediku bat egongo den, baina adibidez, ba, bueno, e, pertsonaia saltatzeko ba, ba Irizpidea eta izango da adibidez, ba, zure taldeak egin ez badauko perfil horretako eh bat eta gian ba, pena merezi du baldatzea, ez? Piska laguntzeko edo. Bai, bai, bai. Baña eh esandaiteke bajokonek edo beintzat eman dit eh, sentsazioa. Adibidez, probatu ditudan beste jok, eh em nola dira, MMO bueno, adibidez ba Pokemon Juni eta horrelako mm -hmm. jokutan ba, bai, eh, jokuak bideratzen zaitu aukeratzera errol bat, ez? Eh, izan bairazo korra tankea bai. edo laguntzako pertsonaia ausiliarra do, baina kasi honetan ez horren bestez, eh, eh, badaude pertsonaia dexente bakoitzak daukadu nahiko markatua bere, bere eh, estiloa, eta borroka bakoitzan beintzat momentuz eh nik deslokatu itunetan hiru taldeko hiru pertsonako taldeak dira bakarrik mm. orduan eh ba borroka batetik bester edo aukera ez pertsonaian arabera beti berdin aukera ez zen ba, beti izango zu errol berdinia baina Noi. ez da horren beste izango osea kasunatambai dago adibidez eh E, mediku Medicub hori baina e, nik ni partartuan borroka gailenetan eh inorko aukeratzen pertsonaia hori, osea gutxitan gu, gu ikusi dut erabilia, osea da, erabil i igual se ricurríauko linepato disuna es e, jokoak berak ez dola horren beste eh mm, ba, kooperativismora eta horre, eta orduan Ba, Komunikazio hori gabe, zaukazentzu askorik... Ja. E... Ba, bueno, ...medikua edo... ...gainako taldekideak... ...taldekideen... ...bizitza berreskuratzeko pertsonaio e, hori aukeratzea. Nola baiteko Eta... lobby bat edo badago... ...jakiteko abertze... ...hori or, albidetzen duen... ...adibidez, ba... ba e, ...pertsonai aukeratzeko momentuan momentua... Ba, ...minutu bateko edo gei segundoko pausatxo bat jakituko a ber zure taldekiak ze pertsonaieken ibiltzen diren eta mm, zen horretan bazuk aukeratu edo hori ez du eskaintzen. Ez horri sotarako ba Pokémon Unitek eskaintzen zuen e, eta horren arabera ba, esan bezala ba igual e, rol bat edo beste aukeratzen du kursita tokatu aleatorio ki tokatu baz eskisu E, talde kideak, ze aukera zegoen ba, taldea sortzeko nolatzu bait. E, Pocamon joan egiten, baina aleatorioki aukeratzen baituzu, behar bai aukera ematen dizu, segundu batzuk ematen dizkizu, ba, aukeratzeko zerro ze ala hartuko duzun, mm -hmm. barrokan, ba, taldearen beharren arabera. Baina kasu honetan ez, kasuanetan, ba, zuk aukeretuko zuzue pertsonaia, eta um, segundu gutxitan, hori igualda ba, jokunek, daukan gauza interesgarrietako bat da, ba, oso segundu gutxi tardatzen duela e, bor, borrokak lortzen, eta orduan ba, bere ala orkitu gozu, zuregur da beste taldekidekin, Mai. eta orkarik baina zuzenen. Ez dagoin nolako e, aukerarik ba, aldatzeko bertsoa e, beste taldekideak aukeratu denaren ara, edo, zori. Mm -hmm hori aurretik egiten da. Suposatzen dut aukeratu behar zutela, ez? E, edo jokua harina egin eta zentzen eta, ba, bueno, azkar jolaztea edo eta, ba, bueno, aiteko ba, best, beste esperintzea eskintzea, baina, ba, bueno, penalizatuta nolabait, baina ba, ba, abia, du, abia dura ez, baina beranduago az, aztea jokoan ez dakit nola esplikatu hori, ez? Bai, bbp. Bai, ose, nik uste dut hori, e, kasuanetan, beha, ehindutela dinamismo renalde eta ba, sartzen zaren edozei momentuan e, bost minutu bal, azken aldean ekarri dituan jokuekin gertatzen zen bezala, hori bal, dema minutu, bal, giztu, denbola izan gozuzela bintzat, pare bat partida, jolasteko, ze egia esan neko neko azkarrak bira. Oso, no? Oso, no? Pardon? Bueno, orduan, Hau esan da, e, komentatu zu pixkat e, jolas modu ezberdinak, komentatu ditu zu e, ba, bueno, per fillak pixkat e, gainetik, mm -hmm. e, zerrekin joan gobar mm -hmm. harain. Igual niko zu monetizazio sistema pixkat aipatzen dugu. Perfekto, perfekto. Eee, eh, bueno, jokumotan joku hausneetetan, ba, kritikatu kontu bada ez, moniteizazioa eta uh -huh. eh, gehiagizko ba, salmenta helburu hori eee, eh, eskaintza kristonak betetzen dizutela, ba, hori sartzen zarenan jokura, eta hemen, bueno, ba, nahiko... Light iruditu zait zentzu horretan, osea... Bai, badaude eskaintzak, sartzen zara jokure, eta nolaiteko pop-up ba, pop bat agartzen zaizu, ba, jartzen dizu lasdaki zer, ba, azte horretako eskaintza, loko zerbait. Baina, kentzen duzu, eta ezbazara dendan sartzen, ja ez duzu beste eskaintzareka horkituko orduan. Naiko harina edo naiko, bueno... Ez dakit e, gilegi esatea den ba, e, free player friendly edo bueno edo doanik jolo jolo estendugu non chat ba la lagun baina bai iritu zeneko ba beste mm -hmm. jokuekin konparatuz ba, oso agresiboak direla zentz horretan eta bueno, gainera Igual ez da horren eh, kawaii edo horren eh, estetikoki polita ba, eipatu dizzuk eh, aurreko den baraldean ekarri zenun noazen Brawler... Bai, eh, Brawl Stars. Brawl, Brawl Stars, bai. bai. Baina erudutzen zait bai duela estetika bat horrela zaindua bai, bai, eta bai, polita Ariña zenzu horretan ba ez agresia izateko ez, orduan ba, kaso honetan e, bueno, ba, puntu bat ematen diote zenzu horretan ba, ez hirutzen zait, e, ez duela bela manualaz batite traizionatzen ba, itxura hori eta benetan pixka... Arinago dela beste jokoak baino ba hori ba eh eskaintzen agresibotasun horrekin mm. hau, hau esan da eh somatuzu eskaintza hoiet hoiek eh no ba, ba, jokalari esan dezakegu premiunak eh mm o bat ematen dieten edo horrelakoak eh pa ba ez dira ingarrantzioak estan eskinak dira edo Eh, uste dut rellena eh, eskina direla uh -huh. baina eh sin disu ez dagoen pertsona i, i e, premiumen bat ze justo gaur gol astuan partida batean ba ezagon pertsona batez dela sekula ikusi orain arte eta eh, kasualit kasualitatea dehan baina justu pertsonaia hori zeukan eh, jokalariak ira bizi du. Hmm. Esen hori nola baiteko eh ba hori bataia kanpale do denak denen aurkako borroka hori. Nahi. Eta mañale erria san le lengoaldia da eta orain arte jolas tuditoan Partidoa guztietan ikustu dut e, ba, doainik e, lortu ditzakezun pertsonaiekin jolasten zuten bainere taldekidek eta bainere aurkariak. Orduan, e, usta dut aukera daukazula inongo arazorik. Gabe, ba, edo normalean bintzat e, ezbazara jokoan ba, super barrura sartzen, hor baliteken holaiteko desebantaia horkitzea. E, ba, eskaintza ordaintza edo eskaintzaren bat e, erosi duen e, jokalarien bat tenorka hor zindute mm -hmm. uneko egun ziurtatu bai. baina e, gianzen esperientzearen arte izan da e, irutzen ze, e, nik uste dute e, doainik lortu zitezken e, pertsonaiekin e, Uhum. barrokatzen zutela nerorkariak ere. Bale, komentatu zu, e, pertsonaiaak e, ba, bueno, e, lortzen joaten zarela, e, badago nola oiteko denboraldi pase bat edo? Hori albidetzeko edo da pixka eta esperientzia duzu neinean desblokeatzen joaten direla? Bai, de, bai denboralditan antolatua dago ere, Zaterako, ba, bueno, hasi eren jarri duzuna abestia hori da, irugarren denboraldiko abestia, mm -hmm. dela orain e, martxan dagoen denboraldia, eta bai, eta ere funtzionatzen du, ba, Call of Duty eta horrelako bezala, ba, e, premium e, pase hori, eta, ba, bueno, premium alin badozu, ba, gauza obeak lortuko dituzu, mm -hmm. baina, e, e, zakitu. Esan bezala, ba, igual da ez nahizelako ba, maia eltue, gie ira elortu e, iritxi oraindik eta orduan ez dut ikusi. Ba, benetan, e, dezabantaia handia dago edo esan duzen bezala. Ba, e, Kasuan etan, ba, MM e, RPG hauetan, ba, Azken aldean, ba, eskinekin edo egiten bai. da, oza, gaztua edo da, itxura gehiago, bai. e, indarra edo, bueno, e, pestekiko abantai alortza baino. Eta hori, nahiko justa edutzen zait, eta momentura arte, ba ikusi dut eskaintza batzuk eskinearenak direlak. ordoan itxurarekin lotuagoak e, abantai amaten baino, Uhum. eta arduan eh, gaurkoan ikusidan duan hori jori igual da eskin bat eh, beste pertsona batena Bye. eta igual osea, pertsona hori berez eh, doainik lortu dezakezu baina igual ordaindu da hindu du ba, eskin hori izateko zintzu zi urtatu behi eza ikusi duz da zen batekoa den premium alde horren prezioa? irutu zait jartzen zuela ez ez noise zenbat hemen dira zuzen den denboraldi bakoitza baina ustut, je, inguru, eh, den mm -hmm. uste dut marro euro inguru kostatzen zula denboraliko paseak uste dut orlago zerbait eta eh, ba, aurreko saioan komentatu genun nola batzutan, bueno ba batutan ba, ez, eh, an ez izatea jokoaren barruan ez fiskat eh, sentitzen dela jokoa fiskat eh, esperientzia premium bat edo ez Kasuenetan, ba, daude jokoaren barruan anunzioak edo bakarrikan dira ba, pop-up pop oiek eta jazta. Ez, momentu hau zinke dauna, bakarrik dira pop-up oiek edo eskaintza oiek. Eta e, baliteke hori ba, dendan sartuz gero eta hori ez baldin behituzu txampon premiumak ba, igual aukera izatea anuntzioren bat ikusteko, baina gila esan nik ez hortik joe, eta bueno, eta azkenan borroka normaletan sartu naiz, eta gero horrekin ba, puntuak lortzen dituzu, eta gero esan dugun pase horretan, ba, juten zara baliabideak lortzen. Mm -hmm. Bi modu nagusi dituzu e, osa, bat duzu pase bat fijoa, eta hor ba, zure pertsonaekin pilatzen dituzun puntuaren arabera Ba, jungo zehara hori e, ba, bali abide ezberdinak eta pertsonaiak dezblokeatzen eta bestetik izango da ba, denbor aldiko pasea eta hori bai hilabetero edo jungo aldatzen eta hor ba, jungo dira berritzen edo mm. e, eskaintza ezberdinak Baina, bueno, ni que casi dudan, en momentos, va, ba, esto te casi... Eh, ...iñongo anuncio impulsado un rique de ahorra la te más demora a González Holasten? Va... Ba... la vispeiro hasta descargato en un lado, ta... esto es gay, Holastu, Holastu, que... Zei bat ordu igual, ema, horotara uh -huh. zakit, holako zerraiz. Vale, eta zei ordu hoiekin, somatu zuen nolaiteko ba, ba, azte bateko joku horren esperientzia, edo pentsatzen zu joku rek, ba, peskat, nolaiteko ba, rekorrido luzeago bat duela. Sentxazua, ikusita lagola nahiko banatua eee... Eh, Maiaka edo, bueno, lortzen dituzu, rangoetan edo, mm -hmm. ba, uste dut, aste bat baino gehiago erako duela. Zalantza bakarra, uste dut horra airean, segiazan ez nahiz iritsi puntu horretaraino nio, eta ezin dut ziurtatu. E, zalantza litzateke ba, hori, maia altua hagoetara iristen zarenean, eta orkitzen baduzu pertsona, ba, orden dutela jokoarengatik, arengati, ba, nola baiteko desebantaia baten Eta hori zinu ziurtatu, baina mm -hmm. e, egia esan momentura arte ikusi dana ez zaitu irudutzen aste bat eko jokua. E, irudutzen zait, e, doainik jolastu dezakezula arazori gabe denbora pixka gehiago eta gustatzen beza izkizu shooterrak. Ba, bueno, naiko e, e, esperientzia interzgarra irudutzen zait eta, bueno, Eh, ikusita oza gauza ezberdinak eskain izkit eh, aurreko urtean peratunuen eh, mekaren ergen komparatutaz mm -hmm. be, bueno, beste estrategia da, ez? Es? Igual estrategia da eh, aukeratu ze pertsona iarabilina duzun da, zen nolo haiteko ze erabilera mango diozun, ez? Baldin bada hor ba, billetik edo kutu eh, E, atzeragotik erasotzeko, eta horren arabera ba, ba, nolaz baitzuk antolatu ba, zer rol izango zuen e, borrukan. Eta hori, pixkate ezberdin egin zait, e, erronka ezberdin bat, ba, izan da ba, jokalari bat e, normalean ez duala estilo honetako jokuak jolasten, Uhum. Eta zentzu horretan, bueno, ba, interesgarri, enzait. Hor dut, noroar eh, piskat labur bilduz, zen, zen pentsatu porque, bueno, koma entatu dituz horla piskabat eh, alde honak eta alde baina, bueno, oroar ben. ze pentsatu zu? Eh, oroar pentsatu zu dela eh, jokubat eko potentsialarekin, eh, ba, ditula pertsona interesgarriak eta ba, badituela e, auk, aukerak ba, joku interesgarri irutsun zait, e, badituela e, bueno, mugikorregeko joku bat izateko e, jende gehiago rentzat irutsun zait, badituela badituela badituela ba, jende gehiago hori iristeko e, puntu interesgarriak, baina irutsun ez zaguin narrazio nah zenkas honetan edo edo bueno momentus ba, igual e, errialde oso ezberdinetako jokalare dituzte aur, aurkitu ituz da gente ba e, Thailandia bien mi gurukoak edo idazkeragatik se bueno e, e, Thailandian ba, e, idazkera oso ezberdinara iltzen dute eta hor, horrelako letrekin ikusi dut izenak eta eta mm -hmm. klaro, igual pertsona haiekin eh, eh, komunikatzea ba, zaia izango litzatuko eta orduan hor handikap bat izan dezake ba, nola baiteko ba, komunikaziozari bat sortzeko, ba, adibidez ba, Pokemon United eta horrelako jokuak ba, azkenean bultsatzen dute la jendea ba erri aldeka edo izkuntzaka biskagat elkartzeko eta koferatibismo hori biskagat bai. lantzeko. Bai. Ba, claro porque komentatu duz hori eh, komunikazioen ze hori, baina, klaro, suposat dut behintzat, ba, mikrofonot ikitze ditugu aukera ez duela ematen. Nik ez dut ikusi behintzat. Ez dut ikusi, <laughs> bai, ikusi dut lagunak eee... Eh, eh, gombidatzeko bai, bueno, zure beste plataformaetako laguna gombidatzeko, edo jokura jolazten ari den beste pertsonei gombidatzeko aukera hori badagoela, baina... Eh, ez dut ikusi ba, beste joku batzutan bere alaukera bat niztutela ba, klan batean sartzeko, talde batean sartzeko eta aukera izateko beste pertsonekin jolasteko uh -huh. hori ez dut ikusi e, jokuak berak eskaintzen duenik hor duen uste dut hor bat duela hobetzeko e, e, e, gune bat e, esan bezala ba, bueno, Ba jokua, e, igual ez dago, e, lehen haipatu dugun bezala, e, igual ez dago horren beste bideratua ba, e, lanketa edo garapen handi bat izateko zure pertsona hietan eta esan bezala, ba, igual zure rola aukeratzeko e, zure taldekideen arabera edo hori or, ez dago horren beste bilatua izak eta, bueno. E, borroka azkarrak eta dinamikoak izatea. Uh -huh. Baina bai irutzen zait, ba, nolaiteko oreka bat arkitu behar dutela hor, eta bestetik ere pixka te, sartu jokuari, ba, pixka interzgarriagoa izateko epeluzera. Oso, no? Hori ba, esan da. E, Zeo zer esan nahi duzu, edo notarekin joan nahi duzu, ja? Nergatik notarekin joan izateke ba. ez dut, e... Hore, <laughs> ze guztatzen eh, azke, azken aldean, ba, bueno, igual arraza jarrekin lu, luzatuko nintzateke beste jokoekin, baina kasunetan ez dut. Mm. beste gauzan dia hori egizateko jokunio hori euruz. Oso, no, orduan jokoaren nota izango da? Izango da, ezakitak tu egia da, izango da zazpi bat, eh, ikust, oza, ez delako joku bat... Eh, Ja, itxita eta ainuko hobetzeko aukerarik gabe. Baizeitik eta guztu edut, e, baduela non hobetu. Mm -hmm. Eta gauza, inter, e, esan bezala, baditu indar puntu batzuk esan, e, e, harintasuna eta partidak alaskar jolasteko aukerari. Eta horreri, ba, beste zerbait gehitzen badiote esan bezala, ba, estrategia edo komunika... Edo per, Eh, Taldekidean harteko komunikazioaren zerbait gehitzen badiote uste dut, ba, oso joku interesgarria izan daitekela. Hau, hau esan da. E, Pentsatzen duzu ep beste shooter batia aukera emango dioztula, edo momentu zutziko zu jakinda ez de, ez dela zure jokuko ku, estilo kujunena edo. Emango diozu beste shooter bati aukera bat edo pentsatzen du, ba bueno, e, batean edo ba pizkat ozkailo ontseko dituzula shooterrak berriro. Ba Uste, uste dut eh joder jo, sakirako barkatua ba, igual jarraituko duala beste estiloak mm -hmm. e, probatzen, baina Beste aldetik bai, gustatuko horretzak joku honeri noiz benka e, o sea, ez guzti izuztea joku hau, eta noiz benka jarraitzea e, jolazten ikusteko ba, nolako garapena izango duen, ze nahiko joku berria da. Mm -hmm. Eta eta ba, esan bezala, ba, hori, nota hori ez da horren beste momentu honetan dena, baizik eta... E, ikusten diodalako aukera daukala zabait hobea izateko nahendik eh, Pentsatzen zuen jokoaren potentzial hori ez da Horri da Oso ondo, ba horzen uten T3 arena, esan bezala ba, nola behiteko, ba, ba, bueno, overwatch edo horlako MMO mm, estiloko jokuak gustuko baituz dute seguraski, ba, joku gustatuko zaiztue eta, ba, huesan da joango beste jokarekin, kasunetan Trigla Eta? zabezela ziran, e, Triglab bueno, ba, nolaiteko, Diablo, Baldur's Gate, eta horrelako jokutarara e, piskat, eramaten gaituen e, bideo joku bat dugu. E, jokuaren premisa naiko simplea da. E, bueno, gerlari bat izango ara, borkalari, hiru perfil, hiru e, pertsona imota, urge gaizkiz banago eskentzen ditu. Eta, bueno, horietako bat hartuko dugu, ba, e, pertsona ba, berre indar, alde indar eta bere aulesiak izango ditu, eta bazentzu horretan E, ba, mazmorra batean bueno, ez da mazmorra batean berez, e, dorre batean sartuko gara eta dorre horretan ba, pixkat aurrera egin beharko dugu aurrera ingo dugu, ba, ba, pixuz pixu, ba, gora igotzen e, jokua jok, e, jolas modua detekan oso simplea da e, bueno, e, pantaian ikutzen dugunean pertsonaia e, mo, toki horretara mugituko da eta ba, iten baten gainean e, maten badugu ba. E, ba, ite e, morrekin interaktuak tuko du, ba, dibidez, ba, bueno, e, ba, kaxa bat izatean bada, ba, kaxa irekiko du, edo giltza bat izaten bada giltza jasoko du, eta bar, eta, ba, bueno, etxai baten gainean, ba, ematen badiogu, ba, etxai hori e, eraso egingo du. Eta esan bezala, ba, bueno, jokoaren premisa oso simplea da, zeren, ba, bueno, dorre horretako pisuetan zehar joango gara, ba, ba, bueno, gelak bilatzen, e, kaxak buk, bilatzen eta bar, Eta, ba, solairu bakoitzen aurkitzen ditugun munstor guztiak, ba, bat, Ez da beharrezkoa, munstor guztiak akatzea, be, berez beharrezkoa dena da. Ba, bueno, e, datorren solairuko giltza aurkitzea, eta giltza hori aurkitzen duguna neba dugu, ba, e, gor, goiko solairura igoko gara. E, jokuaren, e, ba, bueno, e, jokuak eskintzen diguna, berez, da, nolaiteko, ba, ba, eh rog like esperientzia bat. Hau da, ba batekin hasiko gara, solairu solairu igoko igotzen joango gara eta iritsiko da momentu bat don gure pertsonaia hilko dute. Eh eta hiltzen gaituztenen desagertutako da, ba pertsonaia hori desagertuko dela, bere iten guztiekin, bere hobekuntza ob, guztiekin eta bar. Ordun. Claro. Eh Ba, kontu apur bat izan bar, izan bar dugu, ba, ze gelatan sartzen garen, eta ze sola gauden, eta bar zeren batzutan, ba, ba bueno, muztro boteretsua edo aurkituko ditugu, baina bestetik ere bai, ba, pixkat, eskeiniko digaukera, ba, farmeatzeko aukera hori, ez, pixkat bat, ba, beste aurreko solairutan sartzea berriro, ba, nola diteko, ba, iten berriak sortzeko, e, bak, iken berriak e, aurkitzeko, eta bar, ez, Eh esa dela, ba, jokuan hiltzen bagaituzte gure pertsonaioi hori ilegingo da eh bañan ba, bueno, ba iten esberdinak aurkituko ditugu hori ba, saiestego eta bueno, da, e, diteko, ba bueno da eh noraiteko ba batzuk eske ez takin nora deitzen dioten ingelesez ez, bueno ba, bon, nora dizko batzuk ba, hauek e, hauetako bat e, gure inventarioan eramaten dugunean eh hiltzen bagaituzte, ba eh ba, e, solairu horren hasieran berriz hasteko aukera emango digu. E, behin bein hiltzen gaituztela ba item hori galdu egingo da eta berriz hasteko kera izango dugu. E, horrela explicatutako da, ba bueno, e, Zaia Irudi la e, desta questeren, ba bueno, pentsatuta ba jo, hiltzen ban aute 17 solairuan galdu pertsonaia, ja, ba ba jo Zaia izan laike. Bainan ez da talla eta gainera, ba, noraiteko ba, ba, salbuespenak ezkinden ditu zeren, ba, solairu bakoitzean sartzen garen solairu batean sartzen garen bakoitzean, eh, partida gorde egingo da. Ordun, jokua isten bazaigu edo, ba, e, datorren partidan solairu horren hasieran hasi gaitezke. Gainera, esan bezela, ba, panpin hoietako, ba, pilo bat aurkituko ditugu. Bueno, pilo bat, ez dakit, baina Neri partida guztian, ba, ez zait falta egin horretako e, bat, ez? E, badago batez ere, ba, uste duk haizkiz gano, amargarren solairuan no, ne, denda bat. E, Nola diteko, ba, bueno, solairu bat ba, denda pilo bat ditugula, ba, poziokin eta armekin eta hobetako panpinekin eta bar. Eta ba, ni askotan ikusi e, naiz, ba, amargarren solairura bueltatzen... E, ba, panpina ba panpiña batzuk saltzeraz ziren, ba ba igual nituen 3 edo 4, ez ezberdin eta hainbeste ez ditut behar. Eh izan dago e, panpina hauek adibidez, ba, beste erabilpen bat daukatela, eh ba, pozio modura, baina ba esan bezela nik ez dut ikusi hori erabiltzeko falta momentu batean bai adibidez, ba, ba, ba, inventarioko toki bat liberatzeko Baina, esan bezela, ba bueno, jokua 26etan ni jolastu naizen arte, ba, ba, xamurra, eh, jolasgarria eta eta, eta bueno, ez da momentuz oso oso saia. Eh, esan grafikoki ere bai Diablo batera eh eramango da hitut, Diablo bat batera, ez? Eh, Diablo zarrera, eh, isometriko horretan, e, ba, bueno, manejatuko gara. Eta, esan eh, bezala, bon, estetikoki eh, pixel art estetika hori erabiltzen du, eh, pertsonalki ba, bon, nahiko polita egin zaidala, eta gainera, ba, bon, ba, azkenean ere bai, modan dauden Dark Souls eta horrelako bideo jokutara erabipiskat, eh, eraman hau zeren, ba, bon, ba, gaur egun batez ere, ba, fantasia, nora ditzen dute hau, fantasia iguna edo, estilo horretako bideo jokoak, ba, bon, azken aldean, nahiko, nahiko famatuak egin dira, Eta ba pizkat pentsat joko hau ba e, ildorretatik itzultuhala. E, no, solairu guztietan e, bo gehienez aurkituko ditugu etsaiak, baina egongo dira moment solairu batzuk bereziak non ba, ba nagusi bat aurkituko duguna. Esan bezala ba etsai nagusi hori m mm, garaitzea ez da beti beharrezko izango. Eh giltza aurkitzen badugu gora egin dezakegu baina e, normalean ba bueno, etxai bereziak e, garetzen ditugunean ba iten hobeak emango dizkigute ba ez, ez, pata hobea edo armadura obeak, edo quedo edorlakoak beraz komeni ba, bueno, da, eh comenida comenida e, nagusiak eh akatzea eta ere bai, ba, bueno, kominizegu ere bai, piskat, ba, ne badugu ba, dugu, ba, beste aurreko sola irutara berriz gistea, haber, iten berriak e, eskentzen, e, bueno, e, eskuratzen ditugun, e, piskat laguntzen digutenak, ba, ba muztroiek e, garetzera. E, Momentu honetan, e, komentatu nahi dut zein den jokuaren e, nolaiteko mm, monetizazio sistema, zeren? Ba, jokuak eskaintzen digu e, esperientzia premium bat. Ez dago anunziorik ez dago eskaintzarik ez dago ezer ezzer esartuko gara pertsonaia sortuko dugu eta jolasten hasiko gara. Uh -huh. e, e, beraz ba, ba, etagon eta joku barruan bilatzen azten zaenean ikusiko duzu ez duzu laurkitzen e, e, ba, ba, premium alde hori ez duzula ikusten ez, ez duzu ikusten... Denda, dendetan ez duzu ikusten ezzer erosteko batakitez ba ez eh, aukera bat ikusten duzu ba, bueno, eh, jokoan barruan eskuratzen dituzun eh, urre txanponak. Ba, eh, parti da horretan lagunduko diz eh, digutela eh, badibidez ba, gure gure kofrean ez, gure kasan. Ba, itengeiago e, gordetzeko, baina itemoiek gordetzen ditugun itemoiek partida horretan bakarrikan balio izango dute, eta gauza bat da, ba, kutxa horretan daukagun e, tokia edo espazioa, eta beste bat izango da, pertsonaia eraman ditzaken ba, objektu guztiak, ez? Uhum. Beraz, zein nola, monezi, nola monetizatzen da joku hau, zen, ba, bueno, e, hau ez dut, komentatu baina doako joku bat dugu. Ba, kontua da, e, jokuak e, bi pertsonai e, sortzeko doan, bi pertsonai egiteko e, aukera ematen digula. Bi pertsonai horiek hilzen dizkigutenean, ba, e, irugarren pertsonaia dirua kostatuko zaigu Ez dut ikusizten bat dirua den, zeren, esan bezala, lehen pertsonai horrein dikanez diate hil, e, poliki eta pixka bat, ba, ondo behiratuz, e... Ni pentsatzen dut bi hiru hilabete lasai lasai eman e, alddizak ba, eh? ez dutela agian pertsonaile hil gabe ez dakite orain agian ba, bueno, borrrada da esan dut. Kontoa da ba, ne onenez dela jokunetara jokun jolasten hiru aste eta ez dudala ikusi momentu bat non eh, nolaiteko nolait partida galtzeko aukera eh, nuen. Beti nuen panpintxo bat, edo beti nuen pozzioren bat, edo beti nuen aukera nola ait, ba, ba eskapu egiteko, e, aurreko solairu batera joateko, eta solairu horretan ba, e, ba, bueno, e, bizitza e, rekuperatzeko. Zeren, klaro, hau ez dute esan, baina e, e, ez tau eh así la empezando item bat e, item bategatik zela baina kontua da ba bueno zuk gaizki e, bueno e, monstruak akatzen dituzute dituzunean ba bueno normal eh eraso gingo ditu en, eraso gingo diezu ba monstruoji monstruoji baina eh geldiri gelditzen bazara ba pertsonaie bizitza e, be, e, irabazten joango da poliki poliki baina joango da bazten eta Adibidez, ba bueno, monstruo zenguraturik egoten bazara, ere bai, ba, bizitza pixka bat irabazten joango da. Ordun, beti izango zaukera, aukera esan bezala, ba, beste solairu batera juteko eta geldirik e, e, geldit, oh, bueno, bai, e, mugitu gabe geldituz, ba, bizitza berriz dirabazteko edo eta ba, solairu berdinean, eh, ba monstruo gesbago ba, zure ondoan, ba ere bai aukera izangozu, eh, e, geldirik egoteko eta bizitza irabazteko. Beraz, esan bezela, E, il, pertsonaia il hiltzea ez da ez da nierreza baina negia da ba hiltzen bai, e, pertsona hiltzen badute ba beste pertsonaibak sortzeko aukera izango zutela eta ba irugarrena sortu nahi baduzute dirua erdoen dubarko duzute eta hau ja irugarren pertsonaietik aurrera ba e, ba guztiak ba, ba dirua kostatuko dute vale e, komentatu dut ere bai eh bueno komentatu dut, itemak E, gutxi e, toki gutxi izango dugula pertsonaian ba, itemak gordetzeko normalean amabi toki izango ditugu eta e, kontutan uki gardugu ba, e, ondo jolasten badugu bentsat, gutxienez amabioetatik sei e, ekipamendo izango dela Eh, hau da, ba, eramaten Krabiltzen dugu. hori da, hori da. Ez pata, eh, ezkutua, kapabat, eh, kaskoa, armadura, eta barrez. Hordun, amabioietatik 6 eh, izango ditugu libre, ba, adibidez, ba, pozio bat gordetzeko, edo pampiñoiek gordetzeko, edo adibidez, ba, soleirurako giltza gordetzeko. Zeren, ez dago amabitokioiek eh, haunditzeko auk, eh, modurik, vale? Eta hori pixka bat ulertzen dut alde batetikan ba, jokua nolabait zaiak ba, eretan e, oinarrituta dagoela eta pixka ba, bueno, pertsuane ezberdinekin zaiatzeko eta behar pixka horrera e, ba, bideratzen gaitula. Baina egia da batzutan bat ba, pixka frustrante egiten dela, zeren ikuste duzu ba, ba, dituzun mitena, nahiko onak direla. Baina, e, ba, ez gelditzen beste remediorik, ba, itemoietako bat, ba, galtzeko edo edo lurrean uzteko eta bar, adibidez, ba, giltza bat <laughs> lortzeko. E, eta giltza horrekin, ba, e, goia, bon, datorren solairua desblokeatzeko. Gainer dago kontu bat, ba, e, neri pixkat, e ezagut kabreatu di ez es da kabreatuta, ba, ez da in, in baina eh jolasten dugun bitartean aurkituko ditugu eh ba, bueno, e, NPC batzuk edo ez dakin no esaten hau, jolasten, e, jolasten ez duten pertsoneak aurkituko ditugu eta pertson horiek ba adibidez, eh ba, den bat denda dute edo eta eh zeozer eskeyniko iguteta bar. Etegongo dira batzuk, ba eh hoien gainean ematen diegu, bon, behatzarekin ematen diogunean agertuko zaigu noriteko komitki bateko bokadio bat non e, objektu bat agertuko da. Eta per, e, horrek esan nahi du ba, pertsona horrek u hori e, eskatzen digula eta objektu horren truke zehoter emango digula. Vale, Bajookoan aurkituko ditugu gorelako pertsona disente eta bueno, esan beharra dago ez du zula e, ez dugula e, pertsonaei horietarako ba e, guztietarako ba... E, behar duten gauza guztiak eramateko aukera, vale? Eta gainera, pertsona joek e, solairu batean edo bestean egongo dira. Beraz, e, joku honek dauka baktrakin pilo bat. E, ibiliko gara e, aurrera, tap, atzera, eta eskubira, eta azkerrera, eta horrein Juan Barnez hogeita bosgarren solairura, eta orain jetxibarra dut amargarren solairura eta bar. Eta claro oso espazio gutxi, gutxi dugu, ba, gure inventarioan gure pertsonaek eraman dezaken zeatan eta pixkaz frustrante egiten da. eta gainera esan bela ba, ba, e, jolasten ez duten pertsonaiek ba, objektuak eska, e, eskatuko dizkigutela eta ba, askotan aurkituuko ditugu tximu batzuk eta tximu horiek ba, e, platanoak Eske, eskatuko dizkigute eta ordun claro. Ikus, platanoak e, lortzea, ba nahiko zaila da. E, di, e, jokoan nik ez ditut asko aur, e, aurkitu, eta claro, hori ikusita ba, behin baten bat lortzen dugula, ba, ba bueno, e, gordeko dugu <laughs> segurazki ba este objektu o bat. E, atzean utziz, eta joango gara, ba ba ikusi dugun solairura, ba hori ematera, ez? Eta pentsatuko dugu, ba, joe, aintzaila da lortzea, horlako platano bat, segurazki pertsona horek, honek, ba, emango diogar, ez dakit, ez? E... Item oso on bat emango dideala. Ba, gehienetan, emango dizu item bat dela kaka bat <laughs> Eta, claro klaro, gertatzen da, ba, nere beruan dal, dalapiskabat, ba, e, ba, abentura bat ez du dala itxi, ez? Zeren, behin emango dugu platan hori, e, urrengoan Soleiru urreta bultatzen garena, beste platano bat eska, eh, eskatuko gaitu beste objektu baten truke. Eta guk inoiz ez dakigu ze objektu emango digun, baina badakiguna da, ba, platanok lortzea klortzea, zaila dela. Eta eh, gehienetan ba, ba, emango diguten objektua platanoen truke, bakaka izango dela. Eta kontua da ba, horrelako pilo bat aurkituko dituzutela. Nik adibidez aurkitut eh usteldu den platano bat Eta gona izela pentsatzen, ba, segurazki aurkituko dudala, e, nola daiteko ba, ba, e, tximu zombi bat edo, ba, zehoz ere mango dideala, ba, kristonako izango dela, zeren, ba, adibidez, lehen hogeita bosola irutan, behin aurkituko duzute, ba, platano ustel hori edo, ez? <risa> ez dut ikusi, ez tximu zombirik, ez dut ikusi pertsona irik e, platan hori eman behar diozunik. Eta zentzorretan pixkat jokoa frustrante egiten da. Zeren alde batetikan, ba, bueno, ba, solairu batetik bestera ibiliko garela maiz, e, orain hogeita bosgarrenera, orain amargarrenera, orain ama bosgarrenera, zeren ama bosgarrenean gaizkiz banago, ba, segon pe, pertsonei bat, eskatzen ziala, ez dakizzer. Orain igokonez, ez dakizten bat. Eta horretaz gain gainera, ba, ba, ba, urki, ba, egongo dira momentuak, non, blokeatuko gara, zeren ez dugu ikusiko nola ez dugu atuko ikustean ba, nola desblokeatzen den adibidez ba, datorren solairuko e, atea eta ibiliko gara egian ba, nere kasuan gertatu dena ez ba, Bizpairu ordu ba, bueltak ematen berriro bera jesten eta hasiko na Betikan gora aber aurkitzen duan ez daki nola egiteko gela eskutu bat edo e, ba, dakit, pertsonai berezi bat bere momentuan pasatu dudala. eta barrerez eta esa bezala bat frustrante egiten da zeren e, ez digute... E, nola baiteko gidarik emango baizik, eta guk buruan e eukibarko dugu, ea ikusi dugun pertsonai bat, ba, eskatzen digula item hori, edo ez. Eta zentzurretan, ba, bueno, naiz eta jokua, ba, jolas modualetik, ba, errexadeen eta naiz eta hiltzea ez den, hain errexa, e, egia da, ba, ba, bueno, jokuaren zailtasunagian, batzuta izango dela, ba, puzleak desblokeatzea, Ba, giltza bat lortzeko edo e, e, ezkututako, ezkutuan dugun e, gelaren bat irekitzeko dar. Baina ere bai, ba, bo, zailtasuna ere bai egongo da, ba, gogoratzean non ikusi dugun e, ba, pertsonei bat zehoz eskatzen digula eta barrez. Hori egitea garrantzitsua da? Berezez, baina negia da, baina, bueno, e, pixkat, e, iku hori egiten joaten bagara, ba, seguraski gure inventarioan e, toki gehiago izango dugula, ba, ba, gauza gehiagoera mateko, ez? E, ba, dibidez, ba, platano bat orkitzan zuten bakoitzean, atzere egiten madu zute, platano hori e, aldatzeko, eta guzteko haber, item, ematen diguten item hori, ba, ona edo txarra den, ba, seguraski izango dugu aukera ba, denda batera joateko, item hori saltzeko, eta E, ba, gora bultatzen garen momentuan, e, ba, beste espazio bat izango dugu, ure inventarioan, ba, mm, objektu gehiago gordetzeko ez? Piskat, ba, da jokuaren e, alde hona eta alde txarra, zer batetik anba, ba, bueno, esan azkenean ordupilo bat emango izkigu, aurrera tatzera ba, ba, dorre horretan eginez eta bar, eta jokua entretenigarria da. Baina Baianegia da, hori ba, e, ba, gogoratu bardela eta agian ba pixkat metodiko izan ba, izan behar dela, ez? Eh ba e, e, Adibidez, ni jolasten duan moduan, ez? Eh orrlako bideojokutan eta batez ere ba, mundu irekiko bideojokutan atebar, ez? Ni normalean ba ez, naiz ba 3 misio bat alde batera e, aldi berean egiten eren ba segurazki ba, e, misio hokie e, ba, betetzen ditu denean Juan Juan Berkonez berriro irira edo kasunetan ba ez dakit 10 solairura ba egiteko tipo batekin esateko ba misio hori egindu dala eta claro estatu dut ba, aprovechatuko dut eta nola denak ba 10garren solairuan daude ni saiatuko naiz ba misio hauek egiteneste d'objetu hauek eh Eta kontua dazkenean, ba, bueno, e, kargatuko garaela objeto pila batekin, e, toki gutxi izango dugula, eta, ba, agian iritsiko da momentu bat, non, e, ba, bueno, muztro batek gutziko dugula, ba, kristonako armadura bat, edo kristonako espata bat, edo, eta aukeratu barrek izango dugula, haber, ze objetu e, nahi dugun atzean utzi, agian, ba, espata oso hona aurkitu dugula, eta, ba, ez, joko honetan, badaude daude item oso oso onak, eh ba, bueno, jolasten aurkituko ditugunak, ez da esan bestela ez dago nola dituko, ba badendarik edo e, denda premium unique zan edut. E, eta claro, azkenean, ba, ba, bueno, oso ondo doakigu ba hori, ba, objeto hobenenak ekipatzea eta objeto hoiekin ba, ba bueno, borrokatzea. E, adibidez, nire kasuan ba, ba ni e, gerlari batekin joan naiz, nire aizkorarekin eta bar eta ba bueno, ba, batzutan aurkitze dituzun kristonako ba, eskora ezkoratu gainera ba bueno bo, botere berezikietan e, berezikin ba, di, eta barrez, ez suari erresistentzia ematen digutenak edo eta claro ba toki gutxi dugunez eta eta bueno ba, ba asko eta bar eske, eskatzen dizkugunez ba, ba azkenean, ba, beti aukeratu beharko dugu ez e, zer nahi dugun atzean utzi eta bar Ordun, ba, bueno, horretan beskat batzutan frustrate egiten da, baina ezanesan bezala ba, alde honetik ikusita, ba, jokoak eh ordupilo bat. Eskentzen ez dizkigu jolasten, ez? Orduan, e, komentatu dut eh jolas modua, komentatu dut grafikoak, e, komentatu ditut biskate zendire diren mekanikak eta bar eta joango naiz orain, ba, aldeon e, talde txarrekin, ez? E, alde honetik esan du dana e, jokoak ordu pilo bat ematen dizkigu nahi badugu ez eta batez ere ba edo edorlako jokuak gustatzen bazaizki zuen non ba, maiz atzera egin beharko duzuten ba zeo zer saltzeko edo zeo lortzeko edo e, giltza berri bat lortzeko eta bar joku hau segurazki gustatuko zaizue zeren e, ba osa esperientzia hori e, ematen du gainera alde honetan, claro, batek pentsatuko luke, ba solairu solairu gora eta bera ibiltzea, ba azkenean nekagarria izan laik izan daiteke la. E, honetan, ba bueno, eh eskeetanago, bos solairu edo nola baiteko, ba atajo bat eskaintzen digu, hor eh ba, bueno, zenbak e, borobil bat agertuko da lurrean, ba zenbaki batekin eta nor, nor, normalean, ba hori eh bosnaka igo edo igo edo jetzi ditzakegu solairuak, ez? Orduan, ba, bueno, e, zera hori, ba, atzera eta aurrera egite hori, ba, errezten gait, gaitu. Eta hori gustatu zait. E, Alde honean ere bai, ba, grafikoak. Grafikoak asko guztatu zait. Hora e, esamestela ba, pixel art grafikoak ditugu, eta azten zu horretan ba, bueno, estetika hori asko gustatu zait. Eta gainera pixkat eramaten naho ez, e, nire infantziara eta nire lehen bideojokutara eta hori guztatu zait. Alde txarretan ba, badi, badiz, baditu ere, eta alde batetinkan ba, bueno, frustrante egiten dela, ez? E, frustran, batzutan, batez ere, ba, ori, ba, ba inventario gutxi gelditzen zaiz, e, zaigunean, edo objektu bat daukagunean, eta ez dakigu nori eman barzainoen objektua hau, eta ibiligara gora eta bera, gora eta bera e, e, egiten eta saiatzen. E, frustrantea batzutan egiten dare bai, zeren, badaude daude batzuk, Ba, ba, ezin direla e, e, kutxan e, gorde, zeren hau e, uste dut komentatu dut dala, ez? Inventario izango du, baina nire bai kutxa bat, eta kutxa horrek ba, bere espazioak ditu, normalan gaizkiz baina hogei espazio dira, e, jolasteko askita sobra, zeren, ba, bueno, e, obeagoa da adibidez ba, bueno, biedo iru, bi iru espata izaten baitut, ba, e, oberen agelditzea, eta beste, beste bioiek saltzea, ez? E, beste gauza batzuk e, esk eskuratzeko, adibidez, pozioak eta barrez. Orduan, e, kaxa, kutxa horrek, ba, biskate, almazen modura daukaguna badauzka ba, espazioak, baina egongo dira objetu batzuk e, ba, horretan ezingo ditugunak sartu. Eta ordun claro berriro sortatzen da momentu hori, non, e, objetu hau ez dakit zer egiten duen, baina... <laughs> E, z dauka tokirik eramateko eta beraz ba, ba, hemen utzi beharko dut eta eggian bazakit bo sola hiruk orago eskatuko didate eta ez dut aurkituko edo kostatuko zait pilo bat aukitzeez Eta hori bazen zurretan ba, zai gustatu batzutan ba, oso frustrante egiten dela ez? Uhum. Baina bueno, orokorrean orokorrean, e, oso joku entretenigarria ordu pilo bat e, emango dizkigu, eta gainera, ba, esan bezala, ba, eskintzen digu, esperientzia premium bat, eh, anuntziorik gabe, eh, ofertarik gabe eta bar. Ba, hori, ba, es, eh, albitzen al, diguna, ba, ba, bi pertsonai egiteko aukera, eta hoiekin jolasteko eta seguraski, ba, ba, beste pertsonai bat E, oh, oh, pertsonei bat pertsonaibat ordaindu beharreko garaia iristen dena, segurazki joku, joku hori, ba, ja joku horretaz nekatu zarete edo eta ez pentsatuko zute ba, ez du la pena remerizdi. beraz momentu horre, horretar arte, ba, guztiz esperientzia premiuma, e, oso entretenigarria eta nik jokuari emango diot bederatzi bat, 10 gabe, esan bezala, ba ba pilo bat gustatuzte joko hau. Eta ba, hemendikan nik gomendatzen dizu edana horlako ba, diablo eta horlako videojokuak gustatzen bat zaizkizue ba, probatzeko. Eta hau esan da ba, e, guazten musika peskaratik eta guazten saibaren amaiadekin. Eta dut komentatu, baina, e, ba, bueno, e, fonduan entzuten zen musika, ba, diablo bi bidio musika dela. E, beraz, ba, ba, bueno, ez pentsatu ba, entzu, e, jokuak ematen digun musika, ba hori dela, ez? Ba bueno, ba, azkenean, pentsatzen genun daier, ez genula ba, gehiagi egiteko eta azkenean, ba bueno, ba, ordu eta mabost eman dugu. Eta agurraekin eta bar, ba ordu eta hogeita bost, ordu eta hogeita egingo dugu, seguro, seguro. <laughs> bai, bai, gertatzen da <laughs> Bai, bai, gertatzen da Zetsapak zet sartzen ditugun, baina Baina, bueno, zuk itzegiten narezein jenean Baina, bera, beratzen ego naiz Eta, esan duzu, bi entzule, baina Gutxi gora bera e, Amabost eta hogeita bost entzule Ditugu saio bakoitzero Ori orain, mañal, el nodo embaladizik jarretzan dutenak, nor, zambatizango dira. Ba, bañal, ori, ya, eh... <risa> renegamos. Ba, eh... sa <risa> joietatik, <Osa>, renegamos. Ahu <risa> esanda, eh, badaukaz dukera tuta da torren astean jolastu eh, kouzun joku edo? Penchao txan arintxan ez da gindalekustanduzun, mañal, igual, eh, egitea elkarrekin eh, Marvel snapena saka iturrengoan edo zuna ez zuna iruditzen zaiz ziren ba esan bat dizun eh eramaten dut engantxa da bat Marvel Snap bideo bai? <laughs> bai bai egia da ba bueno nere, ka, nere, bueno, nere buruari sa saietu naizela noveteko zentsutasuna sartzen eta esan dut bueno ez, nahi, ez dut jolastuko ba ba bat baizik eta saietuko naiz egiten e, egunerako misio guztiak ez? eta gunero, ba es jartzen dira egunero ez dakit ez bat ordura agertzen dira ba hiru misio berri eta eh ba bueno saietzen es misioiek egitez e, e, egitea eta eta ja alde bat, alde batera ustendut. Baien Baina, e, eske joku oso oso on aurkitzen zaitu, osea mekanikoki oso simplea da. baina, ba pixkat, e, sorpresa egin zait hain mekanika simplekin, nola editeko, ba, bueno, jolaz modusakon bat eskintzen duela, eta nola editeko, metajoku bat ere bai, e, bideopilla bat ikusi ditut, azken, aztean. E, ez ikusi bideak, baizik, eta bideopilla bat, e, atera direla ez, e, sare sozialetan, eta bar, bat ze kartak e, behar dituzun, eta zein den, nola editeko, e, eh baraja hobeagoa ez edo ze karten artean sortu daitezkeen ba eta interazioak eta zen zorretan ba, jokoa honek flipatu nau flipatu nau Marvel Snap izena duena doainekoa eta eh ba bueno comentatu ni ondaierzi ba joko honetara jolasten ez eztagian eh e, ba ba goratzen dut ba nola Q cards e, jokora jokoa ekarreztenu len denboraldian Eta pentsatun, bono, ez da berdina, baina nolaite era, nolaite eh, gogora ekartzen dituz, eh? q-kartzen eberizin, antzeko zea bat eskintzen du. Eta komentatun ez eta esan zean daierde, ze, ah, bai, bai, eh, joko netra jolastu nahez, baina, ba, neri bueno, ez dit ainbeste esan. Eta, bono, ba. Ez, eh, eh, segia esan, zakite bi igual beste joko batzuk. Engatik alde batera erautzia nuen, baina esan, bueno, emangabio besta aukera bat, eta gustatu zait, gustatu zait. Hora, claro, indik, bai. guztatu zait kartagutsi dudala dek interesgarri bat lortzeko, baina, bueno, e, guztatu zait momentuz e, dinamika, eta hori, interesgarri dutzen zait, e, hori urren goza jorako, bian ba, ikutskuntuekin bai. ba, zabait egitea. Bai, ondo iruditzen zaiz, zeren gainera, ba, ba, nere kasuan azte eta piko gonezko lasten joku Eta, e, komentatu ubar dut, ba, lehen aztea amaitu baino leno nola diteko, ba, ba nola da, e, luna e miel bereko <laughs> bat sentitzen egin zen. Eta, joku ikaragarria da, eta gainera, jo, ez ze ondoa dauden konboak eta ikaragarria da, eta bigarren aztean ja asinez piskat, nola dite, ataskatzen. Eta, hmm. klaro, jokua berdina da, baina kontua da, ba, bueno, jolasten joaten zaren neinean, ba, karta berriak desblokeatzen joaten zarela, eta azkenean, e, karta guzti horiek eskentzen duten barrietate hori, e, ba, zaia dela, nola baiteko estrategia bat sortzea, eta, ba, dek, ez, e, apropos bat eraikitzea, eta karta gutxikin, ba, hori iruditzen zitzean, ba, nahiko zela ez? Eta horrein, ba, pilaz konplekatu zait, ba, karta pilo bat daudelako. Ba bueno, sabes de la, va egin nau joko hau ta ta en, engantza atera ematen du ez dela ez, de, ez dela normala. Ez dut goratzen zein, zen, zein izan zen azken aldia, ba e, lortu nula engantza hor lakobi joko batera. Baina bai, iruditzen, ondo iruditzen zaitez, dator E aztea, ba Marvel Snap aurkitzea eta pizkat gure impresioak, ez? E ba e, super estado ba, bueno, eh ba, ez berdinetara iritxiko iri garela eta Entzulei ere bai, ba, ba, bueno, e, erabilgarri egin gozailela, e, bi, bi irizpide horiek, ez? Balde batetik, ba, egian bueno, ba, bi aste jolastu duen jokalariaren esperintzia, eta beste batetik, egin, ba, ba, ba, ez dakit, ez, azte bat edo azte eta piko eman dion beste jokalari batek daukan esperintzia, eta pixka hoien artean, ez? E, ba, ba kontrapuntoak aurkitzea, ezta Mhm, uh -huh. bai bai. Osondo? Ba, hor duzute datorren hasteko menua, Marvel Snap eta ba, honekin guk agur esaten dugu saiora. E Eskerrik askontutegatik, beste aste bat gillo eta gu bagoaiz. Aio. Ja. Aio. <muchasen>